Урсула Легуїн. Чарівник земномор'я. Текст читає Сергій Оробчук. Тінь. Гет сподівався, що ставши учнем чародія, відразу ж візьметься за опанування таємниць і мистецтва магії. Почне розуміти мову звірів та перешіптування в лісі. Навчиться приборкувати вітри і перетворюватися за допомогою заклять, у що тільки душа забажає. Гет навіть уявляв, як він зі своїм учителем, біжать разом, перетворившись в оленів, чи линуть на орлиних крилах понад гірськими вершинами до Реальбі. Але все виявилося зовсім не так. Вони йшли пішки, спочатку вниз у долину, потім, обходячи гору, повернули на південний захід. Ночували в невеличких сільцях, а то й просто неба, як мандрівні фокусники, лудильники чи волоцюги. Ніяких чарівних місць вони не бачили. Вони не проникли в царину тайн. Усе йшло своїм звичаєм. Дубовий похчак Чаклуна, на який Гет спочатку поглядав із благоговійним жахом, виявився нічим іншим, як міцним кийком для мандрів. Збігло три дні дороги, потім промайнуло ще чотири, та гет не почув від Огіона жодного закляття. Чародій не навчив його жодного слова, жодної руни. Огіон був дуже тихий, сумирний і миролюбивий чоловік, і невдовзі Гет втратив усе своє благоговіння перед ним. А ще через день чи два. Вже осмілів настільки, що зважився запитати свого наставника коли розпочнеться моє навчання, шановний. Воно вже розпочалося, відповів Огіон. Запанувала тиша. Гед ледве стримувався від того, щоб не бухнути щось зайве, проте не показати свого здивування він не зміг. Але я геть нічого не навчився за той час. Бо ти не розумієш моєї науки, відповів мав, продовжуючи йти твердим, замашним кроком, по стежці, що пролягала через високий перевал між оварком і вісом. Огіон, як і більшість гонтійців, мав смагляве, аж до мідно-брунатного лице, був худорлявим, жиливим і невтомним, як хорт. Він мало говорив, мало їв і ще менше спав. Мав надзвичайно гострі зір і слух, і часто на його обличчі несподівано з'являлася якась незвичайна зосередженість, наче він до чогось прислухався. Гет промовчав, тому що важко відповідати магові. Ти хочеш вивчити якомога більше заклинань. Озвався згодом Огіон, прямуючи вперед. Ти і так зачерпнув забагато води з цієї криниці, зачекай. Змужіння – це терпіння, а майстерність – це у дев'ять разів більше терпіння. Що це за трава он там, біля стежки? Жовтоцвіт. А ця? Не знаю. Її називають чотирилисником. Огіон зупинився і вструмив обкутого міддю ціпка в землю, вказуючи на маленьку билинку. Гед уважніше роздивився рослину. Відірвав сухий стручок. І нарешті запитав, оскільки Огіон нічого не говорив. Яке її призначення наставнику? Ніяке, наскільки я знаю. Вони вирушили далі, і гет, трохи потримавши стручок у руці, жбурнув його геть. Коли ти зможеш опізнати чотирилисник у будь-якій порі руку за запахом, листям, квітками, корнем і за насінням, ти зрозумієш його сутність. А це більше, ніж його призначення. Зрештою, яке твоє призначення, або моє? «А яка користь із Гонської гори чи з потаємного моря?» – запитав Огіон. Пройшовши близько півмилі, він додав. Щоб чути, потрібно мовчати». Гес похмурнів. Йому не подобалося, коли його пошивали в дурні. Він притлумив свої почуття, намагаючись бути слухняним, щоб Огіон нарешті згодився його чогось навчити. Він так палко прагнув знань та хотів бути могутнім. Однак Гедові уже починало здаватися, що він Навчився би значно більшого, подорожуючи з яким-небудь чеклуном чи звичайним знахарем. Отож, коли вони обійшли гору, проминули віз і заглибилися у пірвісні ліси, він дедалі частіше задумувався над тим, чому Огіона вважають великим магом. Коли пускався дощ, чародій не вдавався навіть до тих заклинань, які знав кожен прибуркувач природи, щоб відігнати грозу. У краях, де чаклуни траплялися часто, як, приміру, на Гонті чи островах Гирлиш, ви можете побачити, як хмари, гнані закляттями різних ворожбитів, повільно тиняються з одного місця в інше, аж доки вітер не відганяє їх у море, де вони неконтрольовані, нічією волею тихо проливаються дощем. Натомість Огіон дозволяв доще вийти там, де він мав іти. Чародій просто знаходив розлогу ялицю і лягав під нею, щоб сховатися від негоди. Гет так само толився в мокрих кущах і думав, який сенс мати силу, коли ти нато мудрий, щоб нею скористатися, і шкодував, що не став учнем того старого заклинача вітрів з долини, де він принаймні спав би сухим. Жодної зі своїх думок Д'юні не висловлював у голос, а його наставник лише посміхався і засинав під дощем. Коли вершини гір укрилися першим снігом, мандрівники дісталися до Реальбі. Це місце примостилося на гребні перевалу, і його назва у перекладі з Гардійською означала «соколине гніздо». Звідти можна було розглядати внизу вежі порту, глибоку бухту, кораблі, що заходили у гавань, а ще далі за протокою ледь мріли оповиті блакитною і млою гори найсходнішого острова-архіпелагу – Оранеї. Невеликий дерев'яний будинок Огіона, хоч і мав усередині добротний камін замість ями для вогнища, чимось нагадував непоказні житла десяти вільг і складався лише з однієї кімнати та прибудованого до бічної стіни хлівця для кіз. У кімнаті була маленька ніша, де спав Гет. Над його солом'яним лежаком знаходилося вікно з видом моря. Майже всю зиму віконниці були зачинені через сильні північно-західні вітри. У теплих сутінках цієї оселі Гет провів цілу зиму, слухаючи, як тихо падає сніг, як періщить дощ чи завиває вітер. Увесь цей час він навчався читати та писати 600 рун гардійської мови. Магії у гардійській мові було не більше, ніж у будь-якій іншій мові жителів архіпелагу. Проте вона вела свій родовід від прамови, у якій усі речі мали лише істинні імена. Шлях до розуміння прамови починався з рун, створений ще тоді, коли острови Земномор'я тільки постали з морської безодні, І Гет був щасливий від того, що вивчає їх, тому що без знання рун йому ніколи не стати майстром своєї справи. За весь цей час у житті Геда не трапилося нічого магічного чи дивовижного. Упродовж усієї зими він тільки перегортав важкі сторінки книги Рун та вслухався ошамотіння снігу чи крапотіння дощу за вікном. Коли Огіон повертався після мандрівок засніженими лісами, а чи схліва депорався біля кіз, він, струсивши сніг із одягу, нечутно всідався біля вогнища. І тоді бездонне, але сторожке мовчання мага повнило кімнату, аж поки хлопцеві не здавалося, що він забув, як звучать слова. А коли Огіон нарешті озивався до нього, здавалося, ніби він щойно вигадав мову. Те слова, які він говорив, були найзвичайнісінькими. Вони означали лише необхідні речі – хліб і воду, погоду і сон. Із настанням весни, ранньої та сонячної, Огіон часто посилав Геда збирати трави на схилах Реальбі. Хлопець цілими днями полишений на самого себе, Бродив біля переповнених дощами рік, мандрував зеленими лісами та сонячними луками. Гейд любив ці прогулянки і блукав до ночі, хоча не забував і про трави. Він видивлявся їх, коли дерся схилами, коли блукав лісами, коли переходив у брід струмки, коли щось вивчав і запам'ятовував. Він ніколи не приходив додому з порожніми руками, а завжди щось приносив. Якось Гейд натрапив на галявину між двома струмками, де густо росли білотрунки. Вони надзвичайно рідкісні, і тому їх особливо цінують цілителі. Наступного дня він знову прийшов сюди, проте, як виявилося, його випередили. Раніше за нього сюди прийшла дівчина, донька старого володаря Реальбі. Вона підійшла до нього і приязно привіталася. Я знаю тебе, ти Яструб, учень нашого мага. Розкажи мені про чаклунство. Хлопець втупився у білі квіти, що торкалися мереженого подолу сукні дівчини, ніяковіючи, шаріючи і затинаючись. Він бовхнув якусь нісенітницю. Однак дівчина продовжувала розмову, наче була знакома з гедом віддавна. Говорила відверто, хоча й безтурботно. Її невимушена поведінка помаленьку вивела його із заціпеніння. Дівчина була його ровесницею з довгим і прямим волоссям, що чорним водоспадом спадало їй на спину, та з білою майже прозорою шкірою. Подейкували, що її мати походила з острова Оскіль, а чи ще й з дальших країв. Гедові дівчина не сподобалася і їй видалася дуже негарною. Однак, незрозуміло чому, йому закортіло викликати її захоплення чи здивувати чимось. І чим довше вони розмовляли, тим дужче йому цього хотілося. Розговоривши хлопця, дівчина витягла з нього всю історію про дивовижну з туманом, який змусив отікати кархських воїнів. Слухала зачудовано, захоплено, проте утрималася від гучних похвал. Невдовзі вона повернула до іншої теми. «Ти вмієш прикликати птахів і звірів?» – запитала дівчина. «Навже ж», – відповів Гет. Він знав, що на кручах, що височать над лугом, є соколине гніздо, і прикликав птаха, назвавши його істинне ім'я. Сокіл прилетів, але на руку не сів. Присутність дівчини завадила йому наблизитись. Птах пронизливо крикнув, ляснув повітря широкими смугастими крилами і злинув у височинь. «Як ти називаєш те чаклоуство, що змушує сокола летіти до тебе?» Закляття заклику. Ти й душі мертвих міг би закликати сюди? Гет подумав, що вона глузує з нього. Можливо, тому що Сокіл не зовсім підкорився його волі. Глузувати із себе він і дозволити не міг, тому впевнено відповів. Зміг би, як би захотів. То, мабуть, дуже важко і страшенно небезпечно прикликати душі, правда? Що важко, то так. А очі небезпечно. І хлопець знизав плечима. Цього разу Гет був майже впевнений, що вона захоплено дивиться на нього. А ти вмієш готувати любовний чарунок? У цьому немає нічого складного. А вже ж, згодилася дівчина, будь-яка сільська ворожка з цим упореться. А тобі відомі закляття перевтілень. Ти можеш змінити свою подобу, як це вміють чародії? Він знову не був упевнений, глузує вона з нього чи ні. Тому відповів, зможу, якщо захочу. Дівчина знову почала благати Геде, щоб той перекинувся у кого-небудь. яструба буйвала в чи дерево. Щоби якось відволікти її, гет прошептав потаємні слова, які використовував у таких випадках огіон. Проте через якусь мить дівчина продовжувала свої вмовляння. Гед уже й сам не вірив у те, чим хвалився, тому пішов додому, сказавши, що на нього чекає чародій. Наступного дня він залишився вдома, проте через день знову подався на галявину, переконуючи себе, що йому доконче потрібно назбирати отих рідкісних білих квіток. Дівчина була там. Вони бродили босонніш по ресяній траві, зриваючи важкі суцвіття білу трунку. Цяєло весняне сонце, і дівчина щебетала так само весело та невимушено, як і будь-яка пастушка з його села. Вона знову розпитувала про чаклунство і широко розплющеними очима слухала все, що розповідав Гет, а він знову задавався. Коли дівчина вкотре запитала, чи може Гет перекинутися у кого-небудь, а він вкотре відмовився, то вона поглянула на нього і, відкинувши назад, Чорні коси запитала, «Ти що боїшся?» «Не боюся». Вона ледь зневажливо посміхнулася і сказала, «Мабуть, ти занадто молодий». Такого, геть, уже не міг стерпіти. Хлопець не сказав нічого, проте вирішив, що неодмінно покаже їй свою силу. Він повернувся додому, призначивши зустріч завтра на Галявині. Він додому, завтра на Галявині. Огіона в будинку не було, тож хлопець підійшов просто до книжкової полиці, і зняв два томи «Книги мудрості», які Огіон навіть не розкривав при ньому. Гет почав шукати закляття перевтілення. Проте йому було важко читати руни, він не завжди розумів прочитане, тому не знайшов шуканого. Книги були дуже давніми, отже Огіон успадкував їх від Хелета-провиця, свого наставника, а Хелет – від свого мага Перегальського. І ця вервечка сягала часів, коли тільки починали створювати перші легенди. Незвичайні то були письмена написані дрібним почерком увздовши в поперек сторінок, руками різних людей, котрі вже давно перетворилися у тлін. Однак дещо з прочитаного Гедові все ж вдавалося розібрати. Ні на мить, ні йшла у нього з голови глузлива посмішка дівчини. От він зупинився на сторінці, де були закляття, якими викликають душі мертвих. Хлопець читав, розбираючи символ за символом, руну за руною, немов прикипівши поглядом до книги. Він не міг відірватися від неї, аж поки не прочитав усього закляття. Поступово його охопив жах. Коли Гет відірвав погляд від книжки, то побачив, що він знаходиться у цілковитій темряві, вже й сам зробившись частиною пітьми. Глянувши на розкриті сторінки, Гет не міг розглядіти ні слова. Його охопив ще більший жах, він наче впав у якесь заціпеніння. Тим часом, як тіло його лихоманило. Згодом, оглянувшись, він помітив, що біля зачинених дверей Причаївся чорний, наче сама пітьма, і безформний згусток тіні. Здавалося б, що це щось тягнеться до геда і шамотить, і тихесенько кличе його. Отільки цих слів хлопець не розумів. Зненацька двері розчинилися навстіж. У ківнату війшов високий міцний чоловік, огорнений яскравим сяйвом. Він голосно, різко і нестримно щось приказав. Пітьма та шепіт почали зникати, аж поки не розвіялися геть. Жах відпустив Геда, проте він злякався ще більше, коли побачив, що цим чоловіком був Мах Огіон, і цей його добовий ціпок, пломенів білим сяйвом. Мах мовчки пройшов повз Геда, запалив лампу і поставив книги на полицю. Тоді повернувся до хлопця і промовив. Запам'ятай, ніколи не проказуй цього закляття, щоб не завдати шкоди власному життю. Це заради нього ти відкрив книгу? Ні, наставнику. Промив хлопець і, червоніючи від сорому, Розповів Огіонові, що шукав і навіщо. Ти забув, що я говорив тобі. Мати цієї дівчини, дружина володаря, чаклунка. Огіон насправді колись сказав про це Гедові, тільки хлопець не надав його словам великої ваги, хоча знав, що учитель без серйозних підстав ніколи нічого не каже. Дівчина сама вже наполовину відьма. І хто знає, чи не мати послала її до тебе, щоби розговорити. Може, це вона сама розкрила книжку саме на тій сторінці, з якої ти читав. Сили, яким вона служить – це сили, над якими я не владний. Не відаю її думок, але знаю, що добра вона мені не зичить. А тепер слухай, Геде, чи задумувався ти хоч раз над тим, що кожна сила оточена небезпекою, як світло під тьмою? Магія – то не іграшка, якою ми бавимося задля власної втіхи чи марнославства. Подумай, кожне слово, кожна магічна дія приховує або добро, або зло. Перш ніж сказати, чи зробити, ти мусиш знати, яку сіну за це доведеться заплатити. Не зможу більше терпіти сором, гет вигукнув. Але яким чином я дізнаюся про це, коли ви нічого не навчаєте? Відколи я з вами живу, я нічого не робив і нічого не бачив. Зато тепер ти вже щось бачив, мовив Мах. Там, біля дверей у пітьмі, коли я зайшов у дім. Гет промовчав. Огіон став навколішки і почав розводити вогонь у каміні. В хаті було холодно. Потім, стоячи на вколішках, він промовив своїм тихим голосом. «Геде, мій юний яструбе, ти не прив'язаний до мене, і ти не наймався мені прислужувати. Не ти прийшов до мене, а я відшукав тебе. Ти надто юний до такого вибору, проте його ніхто, крім тебе, не зробить. Якщо ти хочеш, я пошлю тебе на острів Роук, де навчають мистецтва високої магії. І ти без зайвого клопоту засвоїш ту науку, бо маєш величезну силу. Сподіваюся, що навіть більшу, ніж твоя гординя. Я залишив би тебе побіля себе, бо маю те, чого тобі бракує, але не хочу силувати тебе, тож вибирай, Ральбі чи Роук. Збитий з пантелику Гет стояв мовчки. Він прихилився до цього чоловіка, котрий зцілив його одним дотиком руки і котрий ніколи не сварився. Він любив Огіона, але не здогадувався про це аж дотепер. Гет поглянув на дубовий покмага, мага, притулений у кутку. Пригадав, як він пламенисто сяєв, випалюючи з пітьми зло і йому закортіло залишитися з Огіоном, вродити лісами, навчатися мистецтву мовчання. Проте у ньому нуртували й інші, непогамовані прагнення, слави, діяльності. Навчання під орудою Огіона видавалося йому безмежно довгим, а щоби стати справжнім майстром, на це піде ціла вічність. Натомість він, змагаючись на випередки з вітрами, може на виграшки дістатися через потаємне море до Роука, острова мудреців де повітря пронизане чарами і де осяяний дивами походжає архімах. Наставнику звався хлопець. і Я вибираю ровк. Через кілька днів сонячним весняним ранком вони з Огіоном прямували схилами до найбільшого гонського порту, що знаходився за 50 миль від Реальбі. Біля міської брами, яку прикрашали дві кам'яні колони у вигляді драконів, стояла варта. Лише гладівши мага, вартові впали навкулішки і голили мечі. Вони знали Огіона і віддавали йому шану, нескільки скоряючись наказові володаря, скільки з власної волі. Десять років тому Огіон врятував реальбі від землетрусу, який міг би зрівняти місто із землею та перегородити прохід у гавань між сторожовими скелями. Чародій тоді говорив із горою Гонд, наче заспокоював перелякану тварину, і таким чином вгамував двіхтіння у надрах перевалу. Коли вартові схилили коліна перед його мовчазним наставником, Гет згадав усе почуте про цю подію. Він боязко поглянув на Огіона, однак обличчя мага, котрий зупинив землетрус, було таким самим спокійним, як завжди. Вони зайшли у гавань. Старшина порту привітав Огіона, поцікавившись, чим може прислужитися. Мах пояснив, що учневі потрібно добратися на острів Роук, і старшина відразу ж назвав корабель, що лаштувався пливти до потаємного моря, і міг узяти Геда на борт. «На судні немає заклинача погоди, і капітан охоче візьме хлопця приборкувачем вітрів», сказав старшина, «якщо він вміє це робити». «Він трохи має раду з туманом і хмарами, але не з морськими вітрами», відказав Мах, поклавши руку Гедові на плече. Яструби не пробуй жартувати з морем або з морськими вітрами. Вони ще не відкрили тобі своїх таємниць». «А як називається корабель?» звернувся він до старшини. Кінь. З Андратських островів. Везе хутро та слонову кістку і тримає курс на горд. Непогане судно, майстре. Обличчя мага спохмурніло, коли він почув назву корабля. Що ж, так тому й бути. Передай я цю записку архімагу Роугської школи і попутного тобі вітру. Прощавай. Таким було прощання мага зі своїм учнем. Крутнувшись, Огіон швидко попрямував вуличкою подалі від пристани, а гетто торопіло дивився йому вслід. Ходімо, хлопче. Мовив старшина і повів його вниз до причалу, де лаштувалася відпливати тінь. Видається дивним, що на острові Завбічку 50 миль у гірському селищі, що одвіку височить над морем, міг вирости хлопчина, котрий жодного разу в житті не сідав у човен і ніколи не обмочив навіть ніг у солоній морській воді. Однак то була правда. Плугатар Чабан, мисливець чи ремісник, одним словом жителі долини, дивляться на море як на плакучу калиточку для солі рідку, непостійно, рухливо, що не має жодного стосунку до них. Селище, яке лежить у двох днях ходьби від їхнього житла, це вже чужа земля, а острі, до якого треба плести цілий день, лише мара, примарні пагорби оточені з біч водою, а не та тверда земля, якою вони ходять. Тож геда, котрий ніколи не покидав гір, порт Гонд, водночас лякав і дивував своїми величними будинками та витисаними з каменю вежами, береговою лінією з пірсами, доками, бухтами та пристанями, морською гаванню, в якій біля причалів погодувалися кораблі, де на березі лежали витягнуті та перевернуті до гори дном для ремонту галери та човни, а в далині на редді за заякорені судна зі згорнутими вітрилами та задраєними отворами для весел. Повсюди перегукувалися незнайомими говірками моряки, між барилами, ящиками, суваєми тросів і купами весел, Снували портові вантажники з важкими ношами, а бородаті купці в отороченому хутром одязі тихо перемовлялися, прибираючись між слизькими каменюками край берега. Рибалки вивантажували свій вилов, бондарі вибивали залізні обручі, корабельники раз у раз гупали молотами, продавсі молюсків наспівно пропонували свій товар, а корабельні шкіпери гучними голосами порядкували на своїх кораблях. І за всім оцим гармидером мовчки. Купалася у сонці простора бухта. У цілковитому сум'яті Гет плентався за старшиною порту до широкого доку, де була пришвартована тінь. Нарешті вони зійшли на борт і його показали капітану. Старшина перемовився кількома словами з капітаном, і той згодився взяти Гет на острів Роук, адже за хлопця особисто просив Мах-Огіон. Капітан Тіні був кремезним здорованим, одягненим у червоний, обшитий хутром пилаві плащ, як зазвичай, одягалися всі андрадейські купці. Він навіть не поглянув на Геда, лише запитав ладним голосом. «Хлопче, ти вмієш заклинати погоду?» «Умію». «Викликати вітер зможеш?» Гедові довелося сказати «ні». Капітан відправив його шукати місця подалі і не плутатися під ногами. На борт уже піднімалися веслярі. Корабель збирався знятися з рейду завидно, щоб із настання відпливу на світанку вирушити в дорогу. Знайти місце було непросто, проте Гед лаштувався на кормі, на складених, перев'язаних і накритих тюках, і причаївся, спостерігаючи за тим, що коїлося навкруги. Веслярі, здоровані з дужими руками та міцними м'язами, стрибали просто на борт. Вантажники з гуркотом викочували барильце води і ставили їх під лавами для грибців. Ферштевінь судна було вирізано у формі давнього андрадейського змія. Зроблений на совість корабель здавалося... Незважав на вантаж, витанцьовуючи на дрібних хвильках. Старнови зайняв своє місце праворуч ахтерштевня, чекаючи наказів капітана, котрий стояв на містку. Нарешті шкіпер гучним голосом віддав наказ, і тінь відчалила. Пара веслових човнів, важко розтинаючи морську гладінь, вивели її з гавані. Потім пролунав рев капітана: "Весла на воду!" Борти враз наіграчилися веслами по 15 із кожного борту. Гребці нахилили свої дужі спини, а юнга, котрий стояв над капітанським містком, глухо забив у барабан. Корабель понісся, легко, ніби чайка, і гомін та митошня міста вмить засталися позаду. Судно вийшло в тихі води бухти, над якою білів пік гори Гонд. Здавалося, що він навис над морем. У мілководі протоки, під захистом південної стороживої скелі, підняли якір, і корабель поринув у ніч. Із 70 членів команди деякі, як Гет, були зовсім юними. Щоправда, всі вже пройшли обряд посвячення. Вони часто кликали Геда до себе обідати і загалом були приязні з ним, хоч інколи й не обходилося без кпинів чи грубуватих жартів. Через те, що він походив із Гонту, вони охрестили його козопасом. Проте більшого собі не дозволяли, оскільки з ростом і силою Гет не пас задніх. За словом, у кишеню не ліз і відповідав жартом на жарт так само легко, як і на будь-яке добре слово. Тож він припав їм до душі і вже з першого вечора став дотримуватися їхнього розпорядку, з належною старанністю опановуючи їхнє ремесло. Капітана це цілком влаштовувало, оскільки місця для пасажирів-дармоїдів на кораблі не було. На тій галері, переповнений людьми, вантажем та корабельною оснасткою, і для команди місця було обмаль, не кажучи вже про подорожніх та хіба Гет вимагав для себе особливих зручностей. Першу ніч він провів між тюками шкур із північних островів. Хлопець милувався весняними зорями над гаванню, жовтими вогнями далекого прибережного міста. Він заснув щасливим і щасливим прокинувся. Перед світанком розпочався відплив. Підняли якір, і корабель повільно пішов на веслах між торожевими скелями. Як тільки світанкове сонце забагрянило гору Гонд, матроси підняли високе вітрило, і тінь понеслася на північ через Гонтійське море. Гнані легким вітерцем, вони пройшли між островами Барніск і Торхвен, а на другий день перед ними замаячив Хавнор, великий острів Серце і центр архіпелагу. Три дні вони любувалися зеленими пагорбами Хавнеру, поки корабель, не наближаючись до берега, обходив його східне узбережжя. І мене ще багатоліт, перш ніж гет ступить на цю землю і побачить, Білі вежі величезного Хавнеру, найголовнішого порту і центрального міста їхнього світу. Одну ніч вони провели в Кембермуті північному порту острова Вей, а наступне в невеличкому містечку біля виходу із Фелквейської затоки. Через день проминули північний мис острова Оу і вийшли до Ебавнерської протоки. Там вони згорнули вітрила і взялися за весла, ані на мить не втрачаючи землю з очей лавіруючи поміж іншими кораблями, великими та малими, торговими та вантажними, тими, що після багаторічних мандрів поверталися з-за широт в дивовижний товар, і тими, що наче горобці стрибали по таємним морам від одного острова до іншого. Зрештою, повернувши на південь, тінь проминула Хавнор і пройшла між островами Арк та Ілієн, забудованими вежами та терасами, а далі, крізь дощ та шалений вітер, почала прокладати шлях, через неспокійне море до острова Роук. Оночі, коли вітер подущав до штормового, довелося прибрати вітрило та щоглу і цілісінький наступний день іти на веслах. Довге судно впевнено трималося на хвилях, велично знімаючись над стихією. Згідно Компаса, корабель тримав курс на південний захід, проте ніхто, напевно, не знав, у яких водах вони знаходяться. Стерновий на кормі, крім непроникненої стіни дощу, не бачив нічого. Геть як моряки подекували про мілководя на північ від Ровка і про небезпечні Борейські гори на сході, а деякі взагалі доводили, що вони збилися з курсу і знаходяться у відкритому морі на південь від острова Камері. Вітер душав, шматуючи гребені величезних хвиль на летючі клапті піни, а вони продовжували гребти на південний захід, гнані ходовим вітром. Гребці змінювали один одного все частіше важко доводилося усім. Гет гріб на рівні з усіма як він робив це відтоді, коли тінь залишила гонт. Відпочиваючі грибці вичерпували воду з корабля, на якій важко падали хвилі, заливаючи корму. Холодний і колький дощ шмагав крижаними струменями спини веслярів. А над усім цим вертепом крізь ревіння бурі, ніби пульсуюче серце, лунав звук барабана. Несподівано до Геда підійшов чоловік і направив його до капітана. Дощ потоками стікав по дощовику шкіпера, Проте він уперто не покидав свого містка, наче це була пивна бочка. Побачивши Геда, він закричав крізь буревій. «Хлопче, вгамуй цей вітер!» «Не можу, капітане! А залізом можеш чаклувати?» Шлося про те, чи зможе Гед змусити стрілку компаса вказувати їй дорогу-доровка, незалежно від того, де зараз знаходиться північ. Це мистецтво – одна з таємниць. Хлопцеві знову довелося віднікуватись. «Що ж, гаразд!» – перекриваючи бурю, проривів капітан. Тоді тобі доведеться шукати інший корабель, який доставить тебе до Роука з острова Горд. Бо Роук, мабуть, західніше від нас, і тільки чари змогли провести нас по такому морю. Мусимо повертати на південь. Гедові це не припало до душі, бо хлопець уже наслухався матроских історій про Горд, у якому процвітають чорні промисли і де викрадають людей із тим, щоб продати у рабство на острови південних широт. Повернувшись на веслярську лаву, Хлопець став гребти поряд з напарником, кремезним андратським юнаком, слухати, як вибиває барабан, і дивитися, як гасне і спалахує на вітрі ліхтар на кормі, жалюгідна краплина світла у залитій дощем пітьмі. Наскільки дозволяв важкий ритм веслування, гет невідривно дивився на захід. Коли корабель укотре знісся на гребінь хвилі, крізь дощову запону він несподівано вгледів поміж хмар проблиск світла. Спочатку йому здалося, що це останній сонячний промінь на заході, однак світло було світлим і яскравим. Попри те, що його напарник того світла не побачив, Гет закричав на все судно. Стерновий, який уважно вдивлявся у небо щоразу, коли корабель здіймався на хвилях, також запримітив сяйво, проте йому здалося, що то було просто сонце, яке заходить. Тоді Гет попросив, щоб його підмінили, а сам пробрався до стернового містка. Вхопивши зарізблену фігуру на носі корабля, він закричав капітанові, «Капітане, ото світло на заході, це і є острів Роук». «Я не бачу ніякого світла», – відказав шкіпер. Та він ще й рута стулити не стих, як Гет, махнувши рукою, показав на захід, і всі побачили чистий світлий спалах над бурхливим морем. Не заради свого пасажира, а щоб врятувати корабель від бурі, капітан негайно наказав стерничому взяти курс на світло, на захід. Однак геда попередив. Хлопче, ти говориш впевнено, наче морський чародій, але присягаюся. Якщо це виявиться неправдою, я викину тебе за борт, тоді добиратимешся до роука вплав. Тепер їм доводилося грибти не за вітром, а проти нього, і це було нелегко. Хвилі, б'ючи в борт корабля, раз у раз збивали його з курсу. Хитавиця була жахливою, воду доводилося вичерпувати безупинно. При цьому грибці пульнували, щоби не випасти за борт. Штормові хмари закрили небо. І все навколо огорнула майже безпросвітна темрява. Час від часу на заході змигував промінчик, і тоді корабель виправляв курс. Нарешті вітер трохи вщух, а світло попереду побільшало. Вони гребли і гребли, аж поки після чергового удару веслами не вирвалися з дощу, і корабель не опинився у царстві тиші та спокою. Над ними в небі догорав захід сонця. За перемеженою баранцями хвиль затокою зеленів округлий пагорб, а біля його підніжя. На березі лежало місто, де на якорі мирно спочивали кораблі. Керманич, налягаючи на довге весло, закричав Капітане, то справді земля чи марево? Тримай на землю ти без моски, бовдуре, а ви, нікчемні сини рабів, давайте гребіть. Це твільська бухта і рогський пагорб, якщо якийсь йолоп цього не бачить. Гребіть. Отак підбиття барабану, стомлено налягаючи на весла, вони увійшли у затоку. Тут панувала така тиша, що згори з міста вчувалися людські голоси, подзвін, і лише віддалеки доносився штормовий рев і гуркіт. Небо зусібіч було затягнуте грузовими хмарами, які не досягали острова. На дровкому, чистому та безмарному небі одна за одною спалахували зорі.